Banca Transilvania îți prezintă România în direct. Cu Moise Guran, la Europa FM. Ups. V-am arătat acelora care vă uitați pe Facebook sau pe site-ul busyday.ro sau pe europafm.ro, grafica viitoare a aplicației Biziday. Am făcut intenționat asta, ca să mă laud. Încă suntem în teste, să știți, dar nu mai avem mult. Doamnelor și domnilor, Uniunea Democrată a Maghiarilor din România și ce am arătat eu de fapt acum celor care ne urmăresc pe Facebook este o poză cu un afiș din Cluj, susține că vrea să salveze Ardealul de Bucureșteni, de fapt de București, scrie Salvăm Clujul de București, Taxele noastre să îmbogățească ardealul, nu capitala. Acum, genul acesta de poziție șovină, în mod evident că n-ai altfel cum să-i zici, poate nici nu ne-ar surprinde dacă n-ar fi fost scrisă în limba română, ceea ce înseamnă că Uniunea Democrată a maghiarilor din România are o spaimă justificată de altfel de scorul de la alegerile locale că nu va mai intra în Parlament în acest an. Au tras ei toate sforile, au făcut legea electorală astfel încât să intre în Parlament dacă obțin cel puțin 20% în patru județe din România, dar e clar că le este teamă. Ciudat e faptul că nu le e teamă până la urmă de români, așa cum, uh, uite, atâță populațiile conlocuitoare ale țării noastre, le e teamă de alte formațiuni de etnie maghiară și de aici încolo începe dezbaterea noastră. În toți acești ani în România a circulat o glumă altfel justificată că facem din patru în patru alegeri în România ca să aflăm cu cine mai guvernează UDMR-ul. Deci, cam așa a fost, trebuie să recunoaștem asta. Pe de altă parte, cooptarea UDMR-ului aproape de fiecare dată la guvernare până la urmă a detenționat, niște a detenționat relațiile dintre români și maghiari în sensul că nu au fost probleme majore în Ardeal, ba chiar cu cât timpul trece, cu cât locuim împreună cu cât muncim împreună și vorbim împreună, parcă nici nu există, nu știu, vreun risc să se întâmple ceva, ceea ce e de bine, zic eu pe de altă parte însă, acum vedeți în condițiile în care UDMR-ul își vede amenințată existența, riscul de radicalizare a UDMR-ului este crește, e din ce în ce mai mare. Așa că astăzi, continuăm seria de dezbateri pe care v-am propus-o la România în direct despre principalele partide din România, ceea ce vreau eu să dezbatem astăzi nu este dacă ați vota sau nu UDMR-ul. Această emisiune este una națională și se adresează tuturor inclusiv celor din Muntenia sau din Moldova, unde prezența etniei maghiare și implicita UDMR-ului este destul de mică. Ceea ce vreau eu să dezbatem noi împreună, români, maghiari, romi, germani sau ce fi, olteni, poftim sau ce fi noi, este dacă e bine sau e rău pentru țara noastră toată ca UDMR-ul să nu mai intre în Parlament. Aceasta este dezbaterea de azi. 0372069599. Este numărul la care vă invit să sunați, indiferent de etnia noastră sau de poziția noastră geografică. Bună ziua, Ovidiu! Bună ziua, Moise! Vă ascultăm! Salut și felicit ceea ce faci! Da, mie mi-ar plăcea A. Ca de obicei, sunt Ovidiu din cele de Brașov. Ca, în opinia mea, mi-ar plăcea ca -ul nu ul să nu intre la guvernare. Aveți așa, ați o boală pe ungure acolo la Săcele. Nu, nu, nu, nu am, mai ales prin faptul că... Ați terminat cu urșii și v-ați apucat de unguri, domnule. <laughs> nu, dragule. <laughs> uh, desfășură activitatea în cel mai mic oraș din România, și numai Băile Tușna. Unde așa. sunt doar 200 de români și 1500 de maghiari. Da. Uh, da. Urât este pentru mine când, mă rog, o activitate de comerț, cu publicul și așa în departe. Când vine un, un cetățean român pe etnie maghiară și mă întreabă pur și simplu, de ce nu știi limba maghiară? Nu vă întreabă înțeleg eu Potchivonu când ții. Nu, mai nu întreabă. Nu vă întreabă ba de Palincau, da. de Guioș, de astea. Ieri eram într-o într altă unitate și, mă rog, nu sunt vorbitor de limba maghiară, înțeleg câte ceva. Și Așa. mă rog, am răspuns respectuos, mulțumesc și mi se răspundea psiveșeni, cu plăcere, dar răspundea anima maghiară, adică înțelegea... Păi și ce mă enervează limba asta maghiară? De fără este că e o limbă de neînțeles, domnule, nu e ca e engleza sau chiar nu, ca nu germană. Nervează, nu, mă enervează, nu mă enervează, evident, este normal. O video că este o altă dezbatere. Vedeți că intrați în capcana UDMR-ului. Confundând udmr cu etnia maghiară din România, intrați în capcana și în jocul lor, de fapt. Nu, nu mi ar plăcea să fac asta. Mă rog, să trecem peste... Nu, da, păreți pe bune un om inteligent. Gândiți-vă la ce vă spun în momentul de față. Ei vor asta. Ei urmăreau această dezbatere. Sunt convins. și știm cu toții că mai au și niște trupe paramilitare prin ținutul Nu ei. Nu de mereu. de vă spun. Deci, asta este clar într-o confuzie. Între etnia maghiară din România și diferite facțiuni politice... PPMT, A, da, da, tinerii, da, da, da. Dat, nu, știu, nu știu câte scaune, da. UDMR. Da. Da. Deci, acum vorbim strict de UDMR. Ok. Deci mi-ar plăcea, indiferent care partid va face o majoritate, știu, va avea cele mai multe voturi la parlamentare, să nu, să nu depinde de cele 5-6% cât are ați la întrebarea mea. Eu nu v-am întrebat dacă vreți să fie la guvernare udmr -ul. Eu v-am întrebat dacă ar, ați vrea să mai intre sau nu în Parlament. Ținând cont nu, de nu faptul... Vreau. Nu, nu-mi doresc. nu -mi da, doresc da. pentru că automat vor cere portofolii. Aduceți-vă aminte că am avut la, la cultură am, am avut ministru maghiar. Așa. -vă că la... Păi și ce, domnule, maghiari credeți că nu citesc cărți? Ba da. Și atunci? Sigur că citesc, da. Nu mai plăcea ca să le citim și mai înimba maghiară. Am avut și un gigel dintr-un județ din ăsta în care nu există librării. Dacă mă întrebați pe mine, nu știu ce e mai rău. Vă mulțumesc pentru telefonul 599 Radu, bună ziua. Bună ziua. Așa. Nu aș dori să intre nici o formațiune maghiară în Parlamentul României pentru simplul motiv că toate formațiunile, dar absolut toate Vă pierdeți militează, Vă sabotează la... Ungurii de la SRI la... sau mai știu eu cine Îmi voie, Militează Așa. pentru alipirea la Ungaria Și plecarea din România Chiar dacă nu o spun Nu e adevărat clar, Ceea ce spuneți voastre nu e adevărat nu dar de unde știți? Atenție, Vorbesc Radu, în fiecare zi la această emisiune cu cetățenii patriei noastre și sincer să vă spun, după șase ani aproape de emisiune românia Nu în directa, am vorbit de cetățenii Vorbeam de formațiuni A, e altceva. Toate formațiuni păi, Nu m ascultat, am fost foarte clar Radu, scurtați mesajul că se aude foarte nu, rău Nu doresc ca vreo formațiune atenție maghiară să intre în Parlamentul României deoarece uh -huh. aceste formațiuni Poate au intenția chiar și nedeclarată de a dezlipi Transilvania de România. Ok, vă mulțumesc Am pentru telefon. În acest sens. Sunt convins că aveți dovezi în acest sens. De lucrurile astea se ocupă Serviciul Român de Informații. Ați ocolit însă răspunsul la întrebarea mea. Eu vă invit până la urmă la, cum să spun eu, o analiză pe care să o facem împreună. Este evident că intrarea în Parlament au de lui și... Probabil dezmembrarea acestei formațiuni care uh, nu e deloc omogenă va lăsa cale liberă către voturile maghiarilor, inclusiv altor formațiuni care s-ar putea să fie mai radicale, sau cel puțin așa s-a dovedit până acum. Bună ziua, Ceobo! Bună ziua, domnul Sunteți dac după nume, vă ascultăm. Uh, da. <laughs> da, sunt din Pergumureș. și cred că de vreo 8 ani de zile, dacă nu mai mult, când votez, eu nu votez de mereu. Pentru că din 26 de ani de zile N-am văzut nicio o față nouă În uh, gruparea asta Care zice UDML-ul și ne reprezintă Maghiarimea din România Să dați un pic artea. mai încet Ce bă, sunt curios dumneavoastră, vă considerați maghiar sau secui? Nu, eu sunt cetățean român din naturalitate maghiară. Nu sunt secui, nu sunt nimic. -am cetățean termin... român. Ok, vă maghiară. întreb asta pentru că n-am terminat ce început să, să spun în discuția cu Radu. De când fac această emisiune, am ajuns la concluzia că mai des cei care se consideră maghiari în România nu au nici o treabă nici cu șovinismul, nici cu ruperea Ardealului în vreme ce mai des și care se consideră secui în România într-adevăr militează pentru autonomie, o autonomie în sens de independență de multe ori mă rog, mă înșel o, în se, sincer, sincer să zic câteodată și pe mine mă deranjează cu atâta autonomie că se rupe Ardealul, se pune la unguri și la nu știu cum eu, eu sunt eu m-am născut în România, în Ardea, și aici vreau să mor. Dar vreau să trăiesc decent și să fiu respectat ca un cetățean român din naționalitate maghiară. Vă mulțumesc foarte... ceva nu da, cer nimic. Ok, e de curiositate, ce votați noastră? Pe cine votați la alegeri? Eu până acum, sincer, v-am votat pe Deleu. Acum, după programul Cioloș, cred că o să... Vor, o să uh, usr o să votez. Vă mulțumesc pentru telefon. 037 206 Dezbatem dacă ar fi bine sau dacă n-ar fi bine... Pozitiv în sensul ăsta pentru țara noastră, ca Udemereu să nu mai intre în Parlament. Bună ziua, Ioan! Bună ziua! Și deci, să tot dac. Da. Vă ascultăm. Da, de deci, sunt român, da. am votat la un moment dat UDMR-ul un candidat la președinție în scapă în numele lui acum, dar cu toate astea consider că UDMR-ul nu ar trebui să mai intre în Parlament. Pentru că? Pentru că consider că udmr nu are o ideologie sau dacă are o ideologie, ideologia lui este cameleonică, mă refer din punct de vedere economic. Din, din punct de vedere al doctrinei politice să știți că da a fost o chestiune oarecum controversată, dar nu de interes mare. Eu studiind aceste lucruri vă pot spune că udmr a evoluat cumva de la o doctrină de stânga către una de centru dreapta, strict economic vorbind. Strict economic. Da, eu mă refer strict economic acum. Sigur, ei-și apără drepturile, nu e nicio problemă cu aceasta. Dar ei au fost atât pe partea stângă la guvernare, cât și pe partea dreaptă. Adică mă refer cu PSD-ul sau cu PNL-ul. Și PNL-ul a fost cu PSD-ul la guvernare, și PDL-ul cu toți și tot și așa. În România. Cu toți, da, dar sunteți de acord că cei mai mult timp la guvernare au fost ei, nu? Așa da, cum clar. am spus la început. Da, așa. Ei, Or, acest lucru, faptul că ei nu s-au definit foarte clar din punct de vedere economic, pe mine, ca român, mă, mă afectează. Adică eu când votez aș dori să știu și ce se întâmplă din punct de vedere a unui program economic, nu doar al drepturilor unei minorități, pentru care am tot respectul. Da, vă mulțumesc pentru da. ceea ce spuneți dumneavoastră, Ioan. E foarte bine sintetizat într-o glumă care nu mai știu exact cine interpretează, dar umblă pe YouTube, uh, cu, despre drujba lui Dumnezeu. Cum îl cheamă, că îmi scapă numele. Verește Iotila, care ține foarte mult cu românii, dar taie toate pădurile ca să aibă românii unde să facă agricultură. Să facă agricultură. Dorin, bună ziua! Salut, salut. Vă ascultăm. Din punctul meu de vedere, ca să încep un pic altfel, nu este un partid. Așa e, ca corect atari, ce spuneți. Din punctul meu de vedere, nu are ce căuta în Parlamentul României. E, aș, deci, dacă spuneați chestiunea asta, mă rog, ea a mai fost spusă și de alții, dar până la urmă am depășit-o de 25 de ani aceeași problemă. Așa este. Din punct e, de vedere e, constituțional, aveți dreptate. Deci, UDMRu dacă se declară ca partid etnic, trebuie să primească niște locuri în uh, interiorul Parlamentului fără să participe la alegeri. Păi, păi atunci, uh, din punctul meu de vedere, uh, sunt votați de o, strict de o mână de oameni. Mă rog, mai mulți sau mai puțini. Totuși, 5% din ce în în ce ce populația puțin. României nu înseamnă o mână de oameni. Înseamnă din destul ce în ce de mulți mai... oameni. A, așa este. Dar din ce în ce mai puțin în ultimele... Uh, la ultimele alegeri. Uh, frica lor de a nu intra este cred că foarte realistă și ei uh, uh, o privesc așa un pic cu frică. Da, uh, e o clar. Deci o... că... Dom'le, ne cer o mână de ajutor în momentul în care fac, nu neapărat nouă, na, că eu trăiesc la București, chiar dacă sunt oltean, dar românilor din Ardeal le cer o mână de ajutor. Da, În momentul în care au făcut uh, panourile alea în limba română în care zic hai să scăpăm de bucureșteni, vă rog să mă credeți, eu, un strigă de ajutor din partea UDMR-ului. Întrebarea e dacă Bun. îi ajutăm sau nu. Perfect de acord, dar atunci când ei nu colectau atât de multe taxe și bucureștenii le dădeau niște bani... Nu intrați în bucurești. această capcană! Păi nu vreau să Mim intru, dar... Acela afiș îmi jignește inteligența și am pretenția de la toți ascultătorii acestei emisiuni că nu vor pica în această capcană. Bineînțeles că Antena 3 și alte posturi au sărit mea să dovedească că uite, domnule, cât aduce Bucureștiul la bugetul de stat. Nu, nu mai intrăm interesant. în această dezbatere da. la România în direct. Pentru că e falsă, mă înțelegeți? E o diversiune. Asta, asta un la mână, cu, că, de fapt că nu e partea că oricum nu-mi doresc să intre în Parlament. Sunt o grămadă de etnii în România care sunt, nu sunt evidențiate pe plan politic. Ba da, sunt reprezentate în Parlament. liderilor lor, sunt reprezentate, dar nu sunt atât de mediatizate și evidențiate în plan public și social, pentru că probabil n-au lideri atât de incisiv, ca să nu zic alt cuvânt. Mm, nu e chiar așa. Da, mă rog, e o altă idee. Ați înțeles dezbaterea de azi, Dorin? Dacă nu am intră par am am în am Parlamentul de mereu, lasă loc liber unor partide care uh, ale nii maghiare care s-ar putea dovedi mai extremiste decât udmr Acesta e pericolul pe care îl dezbatem. După UDMR, cred că nu va mai intra niciun partid în uh, Parlamentul României în următorii este punctul, spus, este punctul dumneavoastră de vedere și vă mulțumesc pentru el N-aș fi convins, însă, că e așa cum spuneți noastră 037 bună ziua, Vasile Bună ziua, salut Moise uh, Moise, sunt din Brașov da. uh, Sunt aici aproape de Covasna uh -huh. uh, Jos pălăria pentru maghiari uh, Referitor la acel panou publicitar care este acolo E în mai multe orașe, să știți deja este și la Oradea imediat vă spun da. sunt un pic prost dar ca idee eu sunt de acord, susțin autonomia uh -huh. o, o autonomie locală ar scoate mult mai în evidență unele autorități locale, unele zone și efectiv s-ar mai reduce corupția și politica ar fi mai puțin. depinde de ce înțelegeți dumneavoastră prin autonomia asta să știți că țara noastră, în momentul de. și eu susțin, uh, cum să spun eu, uh, susțin un model prin care statul român să stimuleze comunitățile locale să se dezvolte. Adică, în da. loc să dea banii pe toți dracii care se dovedesc a fi și în final, statul exact. să cofinanțeze doar investiții care creează locuri de muncă. Dar asta e o altă... cu totuși și cu totul altă discuție. Corect, dar. Uh, okay. uh, muise, dacă. Nu știu, cineva care vine, vede zona de Covasna, Argita, Să vedeți cum arată zona dezvolt, cum s-a dezvoltat zona în comparație cu alte, nu știu, localități din apropiere, nu vreau să spun Vin uh, frecvent, uh, cel puțin o dată pe an în zona respectivă. Mă simt foarte bine acolo ca și în alte zone okay. de altfel, din Moldova, din diferența, Ardeal, din Oltenia Da. Diferența, diferența. este evident. Eu văd diferența între localități din uh, Covasna și localități din Brașov care sunt la doi pași. Dar înseamnă uh, o comunitate da. care uh, se zbate pentru interesele ei și alții care lasă politic primim nu primim Vasile, lucrurile nu stau așa cum spuneți noastră. ați fost uh, recent la lacul Sfânta Ana? Recent în sensul că eu am da. fost acum un an da. și au făcut drumul ăla de acolo uh, am fost chiar imediat de după ce s-a făcut am fost și anul acesta okay. anul, trecut, anul trecut când am fost eu cam pe vremea asta și vă da. și spun, am fost în team building cu colegii de la Europa FM. Îmi place foarte mult zona respectivă, deci mă acest lucru deschis. Uh, da. Era praf și era un drum județean, mă înțelegeți noastră. Asta cu da. domnule o să facem noi pe plan local, dacă nu mai dăm banii la București, cel puțin în 90% din cazurile la care se referă UDMRU, este falsă. De fapt, s-ar putea să fie mai rău dacă nu vin banii spre statul român. Uh, Bunse, s-ar putea să te contrazic aici cu uh, cazuri concrete. Tirolul de Sud. Păi ce treabă aveți dumneavoastră cu Tirolul de Sud, domnule? În România, uh, comunitățile locale, după legea din România, se finanțează așa, uh, jumătate din taxa pe valoare adăugată prin Consiliul Județean, 40 și nu mai știu cât la sută, 44 parcă la sută, din impozitele pe salarii ale comunității locale. Alea se întorc prin Consiliul Județean. Ok, și restul unde se duc și sub ce formă se întorc? Se întorc prin diferite proiecte, de-aia vă spun. Prin pază publică, de exemplu, apărare, plata dascălilor, toate astea se fac de la bugetul de stat. Nu de la București, cum susțin ei. De la bugetul de stat, că toți contribuim. Ok, dar uh, aceste plăți, aceste fonduri vin tot uh, sub influența politicului. A, asta e o altă poveste. E o poveste generală pe care o avem în România. E o poveste exact, dacă... Exact. A, ok, asta este o poveste pe care noi va trebui să o dezbatem și va veni și vremea vă spun că știu ce are Cioloș în tolbă, va veni și vremea în care va trebui să dezbatem un mod mai bun de organizare locală al țării noastre. Dar de aici și până a spune, domnule, Bucureștiul este cel uh, pe care noi ceilalți îl îmbogățim, credeți-mă, e cale foarte lungă. România în direct la Europa FM. Te ascultăm. Uite Vasile a reușit să mă deturneze de la a, am spus din capul locului. Este toată povestea asta pe care o spune o mereu. umiem și gnește inteligența și totuși m-am dus după fenta lui Vasile. 0372069599. Ciprian, bună ziua. Bună ziua, domnul Boise mă, mă bucur foarte mult să vă ascult. Încă o dată părerea mea este că suntem români, nu cetățeni români și gândim pe termen scurt. Uh a zis foarte bine. Sunt 5%. Este un grup vocal. Întotdeauna a fost. Mm, un nu an... mi se pare că e mai vocal decât grupul penal din politica Română. <laughs> să vă spun. De acord. Dar este un grup vocal. Totodată sunt, este o Etnie este, este un grup în țara noastră care totuși muncește, este încadrat, lucrează, au carte de muncă, principala, principalul obiectiv al lor. Vă referiți la ei ca dragostean? și cum ar fi sclav, domnule Ciprian. Iertați-mă să vă spun că eu am avut colegi și prieteni despre care ani mulți n-am știut că sunt de etnie maghiară. Abia când le-am văzut numele scris, mi-am mi dat seama că sunt de etnie maghiară. Dar nu e, nu e problema, eu lucrez chiar între secui, să zic așa. Așa. Și mă uit tot de, de ce Când spuneți domne... că, domnule, e ca și cum ar avea un privilegiu ca o carte de muncă în România? Domnule, e și țara lor! N-ați înțeles aceste alte etnii și alte naționalități care nici. Nu, cum să spun, nu, nu comparăm cu noi, cei români-români, nici cu uh, românii secui, nici cu. Deja a făcut un păcat foarte mare. Pe mine recent m-a făcut unul evreu. A zis, bă, tu dacă nu erai evreu, n-ajungeai niciodată la televiziune, mă, că nu ești prea deștept. Dar nu Înțelegeți? e vorba de asta. Vorbim de o comunitate. O comunitate care totuși a încercat să se îndrepte și a acceptat, nu știu cum să vă spun, s-au mulat cumva și după noi. Puteți să ziceți ce vreți. Ciprian, sunteți în continuare și... în păcat păcatul de a face eroarea celui care m-a făcut pe mine evreu. Eu nici măcar nu sunt evreu. Nu, nu, nu. Modul ăsta de a gândi, exact ăsta, este cel care ne îndepărtează unii de alții. Nu, în niciun caz, în niciun caz, vă spun. Nu are cum. Din punctul meu de vedere, sunt foarte liniștit, foarte bucuros să lucrez, să am colegi maghiari, secui uh, și alte cele, fără niciun fel de problemă. Uh -huh. Dar să-i scoatem, de exemplu, să gândim pe termen scurt. Acum, ce se întâmplă acum, în 2 ani, în 3 ani Dar ce se întâmplă în 8 ani? Ați zis foarte bine Tendința de uh, radicalizare Credeți că un grup care totuși este vocal Și este unit Și sunt destul de, de, de, de strâns Între ei Fiind scoși de la treaba asta Ați zis foarte bine, duce spre radicalizare Adică trebuie luat în calcul Și trebuie gândit pe termen lung Cum ar trebui să facă toate lucrurile okay. Nu pe, pe următorul an Ce facem mâine? Ce facem noi peste 8 ani? Ce se întâmplă dacă apar unii, nu vorbesc de iobics sau de alții, dar apar și Aha. mulți sunt tentați și abia așteaptă o o ocazie? Este într-adevăr un anume context internațional pe care dacă noi nu-l pregătim din timp exact prin, prin înfrățirea asta, indiferent de etnie, s-ar putea ca la un moment dat să mai avem probleme cum am avut cândva. Ideea este că trăim cu toți în România și dacă toți ne simțim la fel în această țară, atunci iobic sau mai știu eu, ce aberații ale istoriei vor veni peste noi, s-ar putea să nu mai aibă niciun efect. Crina, rămâneți pe linie să vorbesc întâi cu Zoltan. Bună ziua, Zoltan! Bună ziua, Zoltan! Este numele meu secui din Mercurea I uh -huh. E adevărat ce am zis eu mai devreme, că secuii sunt mai degrabă, uh, cum să zic eu, o să nu jignesc pe nimeni, centrifugari, am zis bine? <laughs> <laughs> decât maghiarii Da, haideți dați-mi voi și mie două, trei propoziții să, să vă rog ceva da. Haideți să nu legăm faptul că este un partid care se cheamă așa cum se cheamă și zice el că ne reprezintă pe noi pe ungurii din România Deci, cred eu că în ziua de azi politica se face pe bază de bani sau mă rog, de alte, alte lucruri și nu pe bază de care este limba mea maternă okay. asta e primul rând în doilea rând și noi secui zicem că suntem un pic diferiți de unguri sau maghiar mă rog, zice unul, zice altul haidați să credem că în viitorul apropiat 10, 15, 20 de ani cum a zis dumneavoastră o să vină peste noi multe și diferite Eu big și ale alea, nu mă bag în astea că vine istoria peste noi Eu big șapte scaune câte scaune vrea domnul și câte ne-o Ea okay. este următoarea. Uh, faptul că o formațiune politică, că nu pot să zic că nu-i partid. Udmr-ul, da, dacă, așa. așa da, dacă nu intră în Parlament, mai doamne, ce se întâmplă? Unii nu o să-și primească atâția bani cât au primit în ultimii două, de ani. Sunteți nervoși pe liderii UDMR-ului Da, așa este fi? Am impresia că dumneavoastră, mai ales secui, mai mult decât maghiarii din alte orașe decât Sfântul Gheorghe și Miercurea Ciuc, sunteți oarecum nervoși pe liderii UDMR că au trăit bine în tot timpul ăsta cât i-ați votat dumneavoastră, dar județele Harghita și Covazna, Mureșul nu îl pune la socoteală că e ceva mai dezvoltat nu au progresat foarte mult și cred că aveți dreptate într-un fel Credeți-mă, în momentul în care sunt date concrete că anumiți politicieni din această anumită partidă, ce fi asta, de fapt îi pun bețe roate la cei care vor să vină și să aducă bani în zona asta. Atunci înseamnă mm. că și ei la rândul lor o să trebuiască să dea niște salarii mai mari pentru cei care lucrează pentru ei. Deci, dumneavoastră, susțineți că liderii UDMR sunt cei care ar împiedica venirea investițiilor către Covasna și Harghita tocmai pentru a avea un bazin electoral acolo, am înțeles bine? Da. E interesantă mai... teoria dumneavoastră, dar e greu de probat. E Eu de nu probat știu așa ceva. Că... Vă aștept să veniți la noi în zonă și stăm la o cafea, la o bere și discutăm detaliile și vă pot da și numere și nume de telep. în zona, zona, zona, zona, zona este atât de frumoasă încât înainte să observi un drum prost, cum l-am observat eu anul trecut pe cel spre lacul Sfânta Ana, vezi pădurile și munții și, na, te gândești în primul rând la asta. Vă mulțumesc pentru telefon. Crina, bună ziua! Crina, vă mulțumesc că ați așteptat! Crina, ne-ați așteptat? Se pare că nu. Încer scuze, Crina 037206959. Bună ziua Andraș. Bună ziua? Vă ascultăm. Aș uh, accentua puțin și eu ceea ce a spus ori mai înainte. Așa. Uh, îi dau perfectă dreptate, nu trebuie uh, pusă în aceeași roală comunitatea maghiară, comunitatea etnică maghiară cu DMRU. Iertați-mă și... acum că mergem și dezbatem această teorie, dacă vreți până la capăt. Până la urmă, comunitatea maghiară este cea care a votat și votează udmr -ul. O parte a comunității Partea maghiară. mai în vârstă. De aici și riscul lor de a nu intra în Parlament pe măsură ce timp trece. E corect? În... Nu pot să dau uh, răspuns la această întrebare, însă aș veni cu o altă întrebare. Ce înțelegeți voi prin ar fi mai bine sau nu României dacă ar intra această uniune în uh, Parlament. Dacă țara noastră ar progresa mai mult decât atunci când a făcut-o decât a făcut -o atunci când era udmr la guvernare. Eu am Absolut. făcut această formulare, vă mărturisesc că m-am gândit la un bine așa general și nedefinit. Dar e bine că ați spus această întrebare. Nu are nicio legătură directă prezența UDMR-ului în Parlament de față de dezvoltarea Ba să vă spun de ce are culturală. vă spun de ce are pentru că fiecare partid vine cu un proiect. Unul vrea să facă autostradă de la Târgu Mureș până la, Ia, de la, Târgu Mureș până la Iași, altul vrea să facă de la Pitej la Sibiu, iar de ul își negociază ceea ce are el învățământ de nu știu care și mai vrea și la niște secții pe la nu universități și susține sau nu aceste tipuri de programe în funcție de interesele lui. Dacă vreți, vă pot da și un alt exemplu, respectiv proiectarea autostrăzii Transilvania-Bectel printr-o zonă care, altfel, cred că ar fi meritat să fie mai degrabă protejată decât stricată de o autostradă. Vreți să vă mai dau astfel de exemple, Andraș? Înțeleg ideea dumneavoastră. Eu cred că totuși sunteți într-o într direcție destul de greșită din acest punct vă de ascult. vedere. Vă ascult. Din punctul meu de vedere, România ar avea doar de câștigat în cazul în care atâtul de mereu sau cât și o altă minoritate este mai puternic reprezentată în Parlamentul României, întrucât la nivel european, chiar să extrapolăm la nivel mondial, peste tot se pune accent foarte mare pe multiculturalitate, pe recunoașterea uh, intereselor minorităților. Da, Astfel... dar vedeți că în momentul de față minoritatea maghiară, chiar și cea din România, dar nu mai din România, are o problemă majoră cu modul extrem în care a luat-o Ungaria chiar la nivel european. Sunt de acord cu dumneavoastră faptul că UDMR a fost niște ani la guvernare. Ne-a ajutat să demonstrăm nouă României, europenilor, că respectăm democrația și minoritățile etnice. Din însă, nou este. O... Însă am de depășit la... această problemă. Din nou este o paralelă neconcludentă. Ungaria, respectiv minoritatea maghiară din România. Uh, probabil veți mai discuta și cu alți uh, ascultători, cam mulți sunt în cei care ne dezicem de Ungaria, sincer să răspund. Vă mulțumesc pentru telefon. Chiar dacă nu suntem de acord, asta nu înseamnă că opinia noastră nu a fost bine reflectată la această emisiune, Andraș. 0372069599 Crina, bună ziua! Crina? Alo! Vă mulțumesc și îmi cer scuze că v-am lăsat. Ok. Ok. Hai ca să fiu scurtă, să nu pierd din nou semnalul. Așa. Eu sunt împotriva a, a, intrării UDMR-ului în Parlament da. și a, am o motivație foarte clară. Singura justificare a existenței lui în Parlament este de a lupta pentru drepturile maghiarilor. Drepturi a, care, vezi, doamne, au fost discriminate. Ori în acest moment consider că am depășit de mult această fază, am dovedit tot ce era de dovedit. Cred că maghiarii sunt, de față chiar discriminați pozitiv iar, și ca să dovedesc că nu sunt și o vină, vă spun că am avut o relație de 10 ani cu un cetățean român de Naționalitate Maghiară. Știu foarte bine cât de împotriva liderilor UDNR-ului sunt, în general, cetățenii de etnie maghiară, pentru că n-au avut niciun beneficiu economic de pe urma activității acestora în Parlament. Cred că poate fi preluat... Alo? Da, da, vă ascult. Cred că Sarcina UDMR-ului în, în acest moment poate fi preluat, preluată cu succes de reprezentativitatea ca a tuturor celorlalte etnii din România. Nu cred că mai este nevoie de o formațiune politică. De niște baroni local nu neapărat maghiari. Asta spuneți. Da, nu știu, știu că toate etniile din România sunt reprezentate în Parlament după un algoritm de câțiva reprezentare. Așa este, da. E, ori uh, formațiunea politică le-a adus portofolii uh -huh. să fie clar, deci nu e vorba doar de a lupta pentru, uh, pentru drepturilor lor, ci le-a adus niște portofolii care nu s-au concretizat în niște aportaje materiale uh, economice pentru zonele respective exact așa cum ne-ați menționat mai devreme deci cred că partea economică poate fi suplinită cu succes de activitatea comunității locale, de activitatea primăriilor. De... Nu știu dacă poate fi. Am înțeles ce spuneți, nu știu dacă poate fi. Nu, nu mi-am închide pe Crina. Nu știu dacă poate fi combătut ceea ce spuneți dumneavoastră, în sensul că, într-adevăr, se face în anumite locuri chiar și o discriminare pozitivă în ceea ce privește comunitatea maghiară, cel puțin față de alte comunități din România. Dar, Crina, doar așa, ca să dați greutate celor spuse de dumneavoastră, cum se zice în limba maghiară bună seara iubito, dacă ziceți că s-a fost eu nu pot, cred că este dimineața, nu? Eh, vedeți, Crina. Cum, a stat... Să știi un... că am, Moise, ah. chiar am primit cadou de la... Dar n-ați putea să ne spuneți meu? în limba maghiară o chestie simplă? Eee, eee, Cum? Feretle. Asta ce înseamnă? Eu... Aha, am înțeles, gata. Mi-a spus Victor, care e tătar și care e cu mine în studio. Vă mulțumesc pentru telefon, Crina, să știți că ar fi fost bine pentru teoria dvs. să știți câteva cuvinte în limba maghiară. Rad... Costică, bună ziua! Ia, te drogă! -mi. Bună seară dragă! <laughs> Uite, ui, Costică, sunt, da. sunt din Sfântul Gheorghe uh -huh. și să știți că liderul UDMR nu face altceva decât sclavi pe ce de etnie maghiară. Pentru că îi obligă ca să învețe numai limba maghiară, să nu știe limba română, ca să poată pleca pentru a lucra mai bine în alte zone, a câștiga mai bine. Cum, cum, cum, cum? V-am cum, păi pierdut da. la un moment dat. Deci, liderii îi obligă pe cei de limba maghiară să știe doar limba maghiară ca să... Nu poată să nu pleca poate... din zona asta. Uh -huh. Da, pentru voturi. Îi fac toate astea numai pentru voturi. Dar, Au a... dar dumneavoastră azi, să zic... ați încălcat această regulă și uite, ați învățat limba română. Maghiară, că să român. Astăzi român? Da. Care-i problemă? Okay. E nu ne rușine să vorbesc cu îngurește Cum lor le este rușine să vorbească românește Le este rușine să vorbească românește? Da, nici nu vor hmm. pentru, pentru că, că așa au învățat liderii aici. maghiari Da, pentru că au zis la diferite manifestații da. Să nu lucreze uh, pentru români Mai degrabă să stea pe ajutorul social eu n-am auzit de asta, ce spuneți noastră. Interesați-vă. Sunt, sunt bine informat, credeți-mă, sunt destul de bine informat. Bine, credeți-mă, ca așa este. Și a zis, au pus condiții la investitori să nu dea salarul mai mare decât minimul pe economie, ca să nu vină din alte părți. Să, Victor, pot să faci un fac ce gândi pe chestia asta, ce zice Costic aici? Nu știu dacă Potem? e o chestiune Bine, ok, am vorbit cu un coleg, coleg să verifice ceea ce spuneți dumneavoastră da. Costică, deci dumneavoastră spuneți că udmr nu ar trebui să mai intre în Parlament Pentru că? Dar ei nu a făcut altceva nimic pentru, uh, pentru UDMR, pentru maghiari din pentru România că nu merită, decât... Pentru că nu merită, Pentru că nu merită nu că nu am făcut nimic decât limba maghiară, atâta ei știu. Da, Dar, nu dezbatem zona, asta până la urmă. Zona respectivă trăim și noi românii. Costica, ascultați-mă puțin. Noi acum căutăm interesul general al națiunii noastre, care este progresul. Că suntem români, că suntem maghiari, că suntem de la Severin, că suntem din, din Ciuc, nu contează foarte mult. Progresul general e pentru toți, să zicem. Deci da, eu vă întreb da, în felul hai. următor, cum va progresa nația noastră mai bine dacă nu intră de mereu în Parlament? Și cum progresează dacă ei sunt de 20 și ceva de ani și nu fac nimica pentru români în zona respectivă? Pentru că aici, în zona asta, nu trăiesc numai ungurii. Am înțeles ce spuneți. Ok, acum hai să nu, fac, să nu facem o confuzie. Deși politicienii sunt cei care până la urmă au propagat această confuzie. Atunci când ne votăm parlamentarii, votăm pentru cei care fac legile aplicabile tuturor. Știu, politicienii, în cele mai multe cazuri, aleg să facă ceea ce numim o campanie de primari. Adică să se ducă pe acolo să zică: O să vă facem un pod, o să vă facem o gară, o să vă dăm ajutoare sociale mai mari, mă înțelegeți. Nu, haideți să ne concentrăm tot, adică să ieșim din capcanele astea. De asta suntem și noi, cetățenii inteligența ai țării, mă gândesc. Ce spuneți, Radu, bună ziua! Vă salut, felicitări pentru emisiune. Eu cred că la nivel de individ, mă refer ca unul maghiar, cum vezi dumneavoastră să sunt ok. Sunt conaționalii noștri, lucruri, vecinii și de zi cu zi. Dar la nivel de organizație ceată sau partid, eu zic că nu, nu merită, ca dovadă la tot felul de acțiuni. Ce în România susține în altă limbă totul de plancarde? Dar de ce bați în Ce vrei? Să vezi care e mai tare, care e mai zlab? Pentru care este motivul? Mm. E normal, eu sunt în București, am fost și la Fereva la noastră, am fost în partea de Eu sunt de la Severin, nu sunt de la Sevam. Severin a fost la Casa vreau Aș vrea să știi că există o discriminare pozitivă în legătură între Craioveni și severineni, da? Vă rog, poftiți. Iertați-mă, nu vreau să mă bag în zona noastră, altceva vreau să-i Am ajuns la Severin, am ajuns acolo, pe cazanele Dunării. Nu mi-a vorbit nimeni în sârbă, nu mi-a vorbit nimeni, eu știu în ce altceva. Am ajuns în alte părți, nu cum mai zic, Moldova sau. Ajung în zona aceea, sus la Covazna, mai plancar de eu e niște nem, eu e nu ce, nu se poate. ce deci, e greu să în românește dacă tot da. face parte da. cel puțin perimetral de pe acest teritoriu. La nivel exist. de individ, o secundă, de vă trărup, da. am fost în mișoara da. și am vizitat acea catedrală din oraș și credeți că era, cum să vă spun, un paznic sau cineva de a dat grijă. Un ungur, un om extraordinar de deosebit. I-a deschis uși și le-am văzut înăuntru tot și singurul loc unde cine acea de mă sus aceea, este pictată pe perete la o masă rotundă. Singurul loc din lume. Și omul uh -huh. foarte amabil ne-a arătat-o, ne-a explicat, fiind unguri și eu român. Și n-am avut nicio piedică. Iertați-mă, Radu, ce faceți dumneavoastră în viață? Vă întreb pentru că Fai spuneți tu? că umblați foarte mult. <coughs> nu, eu sunt la un laborator de inventară și fac dinți în viață. Faceți, Dar concedii mai umblu. Faceți umplu. dinți, ok. Da, și sunteți foarte atașat de limba română? Aproximativ, dacă m-am lăscut cu ea, aș spune că... Păi nu, problema noastră exact. asta a fost că de ce sunt, cum ați zis, plancarte în limba română, Nu? De în limba de maghiară De plancar, de, de maghiară deci Acum nu vă supărați dacă vă fac și o observație Așa ca între noi românii Eu de la Severin v-am zis Vă supărați? E doar nu un după, în trafic și, și... Bine. Fărei, sau nu bine, sau bine, atunci vă mulțumesc pentru telefon Vreau doar să vă sugerez Să nu mai folosiți expresia extraordinar de deosebită Atâta atât În limba română sună oarecum ciudat și cred că e și greșită Bună ziua Atila! Bună ziua! Foarte mulți ungurii în această emisiune! Ne-ați invadat, domnule! Vă ascultăm! Cam de câteva sute de ani sau de mie de ani. <hă>, uh, măcar, măcar recunoașteți că noi am fost primii aici, domnule! Moise, nu, asta am zis, dar se subînțelege. Așa. Uh, ideea mea este următoarea. Eu cred că gândirile revizioniste au cam trecut din momentul în care am uh, intrat și noi în uh, Uniunea asta Europeană, care deși acum a puțin șchioapătă. A, adică dumneavoastră ziceți că perimetral, cum spunea radul, problema este închisă. Așa consider. Okay. Dar uh, să pun o altă întrebare, poate retorică, dar poate tu mi-o răspuns. Uh, în opinia mea, democrația a fi în România dacă UDMR într-adevăr nu că n-ar intra în Parlament, ci a dispărea. În momentul în care uh, o Entitate etnică nu este limitată să voteze cu DMRU, ce ar putea să voteze. Eu, de exemplu, cu PNL-ul. Sunt liber profesionist. Altul poate cu PSD-ul, că și între unguri sunt mulți comuniști de pe vremea trecută. Alții cu alții. Așa. Atunci ar fi, democra... ar, fi democrația... ar fi democrația în România. Dar întrebarea mea este... Cine ar reprezenta dintre români, având în vedere că ți-am ascultat toată emisiunea, pe e, interesele maghiare? Ludovic Orban sau fratele lui Leonard, dacă au auzit prea de ei. Puțin probabil, cum? Prea puțin probabil, prea puțin probabil în momentul în mulți, care... Sunt foarte mulți maghiari în partid, și în, și în PSD, și peste tot. Sunt, mag, sunt cum sunt și în București, peste tot, mă înțelegeți? Cred că și la Europa e... FM. Avem maghiari la Europa FM? Am avut. Maco, am da, avut. Okay. Am avut, dar am discutat pierdut, ca să am mai mult așa. aspectele economice în uh, emisiunea asta. Într-adevăr, județele Harghita și Covasta sunt pe ultimele locuri. Uh, numai Tulcea mai și Deci, Spotoșa. încă o dată, este întrebarea cu... noastră, că mai avem 10 secunde. Da, cine a reprezenta maghiarii în Parlament? Ce s-a întâmplat cu ideea Cine reprezintă și oltenii în Parlament? Cine reprezintă și moldovenii în Parlament? Vedeți, noastră... Eu cred că noi, cu toții, împreună, așa cum suntem, în unele cazuri diferiți, făcând această țară chiar mai frumoasă și mai inter interesantă. Dar împreună, cred că putem face mult mai multe lucruri decât separați. Vă mulțumesc pentru această emisiune. Ați ascultat România în direct la Europa FM. o emisiune susținută de Banca Transilvania.